Să vedem ce mai scrie în ziar. Marele Han al Tătarilor va întări fortificațiile la hotare. Mm -hmm. Legăciune, domnule farmacist Agapito? Suga dumneavoastră, domnule doctor Onești! Domnul pantaloni a dat un semn de viață? Domnul pantaloni revicios și. Da. nu, domnule, nu l-am văzut. Cum n-a fost pe aici? Ce spuneți? -ă, o, o ce chin cu surdu-asta. O să aducă sau o să trimit o rețetă pe care am scris-o pentru Signora Rozaura? Prea bine, domnule Onestii. În loc de doctorie, să-i dați o cană cu apă rece din fântâna, dumneavoastră, domnule Agapito. Apă! Cioare! Da, da, da, da, da, apă-l domnule farmacist, pentru că boala acestei fete este doar o închipuire a minții ei. Cum? Este un leac fals. După ce bea cu siguranță, se va simți mai bine și va lăuda doctoria. Atunci am să-i spun adevărul și o să pe judecățile și tristețea. Aza, doctor! Vă rog, faceți-vă meseria de farmacist și lăsați-mă să-mi o fac ca mea. Cu apă, cu, cu... Păi, dacă așa, duceți de să și meseria mea de doctor și pe a mea de farmacist. A, domnul Pantaloni, o să vă fie recunoscător. Cine e recunoscător? Cum? Domnul pantalone, cum? Cu domn Oh, sunt blestemat. Recunoscător! A, ah, da, da, da, da, da. A, citizian, ascultați! Han al Tătarilor v-a întărit! Da. știu! Bună ziua! Pe dumneavoastră vă căutam, domnule doctor. Da? Cu ce vă pot fi de folos, domnule? Lelio, Lelio Ardenti. Domnule Lelio, cu ce? Aș vrea să știu ce mai face Signora Rosaura. Sunteți salută cu signora Rozaura? Nu, nu, nu, nu, nu prieten. De fapt, vreau să o iau de soție, dar fata e bolnavă, așa că aș vrea să știu cum stă cu sănătatea. N-are nimic, numai că se crede bolnavă. Vă rog, vă rog, când o vedeți, să binevoiți să-i prezenta omagiile mele. Domnule... Lelio, Lelio Ardenti. Domnule Lelio, eu sunt doctor și merg prin casele oamenilor ca să-mi exercit meseria. Nu mă pot amesteca în treburile lor. Nici nu pot să fiu ambasador sau mijlocitor. Bună ziua! Ei, dracii, ăsta ține la meseria lui ce să fac? Fata merită toată atenția unui bărbat ca mine care vrea să fac avere. Poate că doctorul Merlino ar vrea să mă ajute să-l caut. E bine că am scăpat de ei. Am o rețetă de apă chioară. Dacă toți doctorul, ar face la fel, mă ce de râpă. Domnule Agapito, respectele mele! A, domnule, domnule pantalone respectisime, străpână preastimatisim, sluga sănătos. dumneavoastră umilisim. Sunteți sănătos? Cum, sunteți sănătos? Mă bucur! Pe dumneavoastră v-am întrebat, eu v-am întrebat pe dumneavoastră! V-am întrebat pe a, dumneavoastră! A, da, da, prea bine, vă mulțumesc! Cu voia dumneavoastră am adus uh, rețeta asta. Prescripția doctorului Onescu? Chiar așa. Doctorul de apă cioară. Cum? Ia să vedem. Da. Recipe acvam putei recente extractam podaturi în vase vitreo deinde puele, ut bibat ad Satistatam E pentru fetița mea Rosaua E bolnavă de mult și nimeni nu-i află leacul Nu ești cu rețetea, asta Nu se like Cum? Eu... Să... V-am spus și vă spun prietenește Doctorul Onestit răgânează tratamentele de... de mine va trebui să caut alt doctor Vreți un doctor priceput? Da Respectabil? Da. Celebru. Sigur. Cinstit! Da. Bun teoretician! Da. Excelent da. practician! Da, da, e sigur, bine! Acesta da. este doctorul băiat acesta! Și cum îl pot consulta? S-ar putea să treacă pe aici. Vine, vine pe aici! Ce a spus, vine aici, el vine aici, aici! Ea, acum... în, aici, informația mea vin cei mai importanți oameni. Citiți ziarele! Via, nu, nu prea citiți. Ascultați! Da! Ascultați! Da, da nu citeți! Se pare că Marele da. Han al tătarilor da. va fortifica hotarele. Da, unde, da, dar ar veni doctora Cera? Unde? Da. Iată, e doctorul Bunatesta. Da. sluga dumneavoastră, serenissime. Precăciune, serenisimele. Sluga, sluga. domnule doctora, senior pantalonele bizoniosi, are nevoie de dumneavoastră pentru fica dumnealui. Nu cred că pot, am prea mulți bolnavi. Vai. Domnul Pantalone e foarte bogat. Ah. Printre cei mai bogați neîngustori din oraș. Sluga, de ce boală suferă fetița dumneavoastră? Păi nu știu, domne doctor, nimeni nu-i cunoaște boala. Nimeni, sărmana medicină. Cine o îngrijește? Doctorul honest. Onestit. Onesti! Auzi, domnule farmacist, onesti! nu apoi, chiar. Cum se manifestă această boală necunoscută? Foarte ciudat, domnule doctor, acum rede acum plâncetare, da. poptă de mâncare, nu doarme și se topește din picioarele. Îi puteți veni de ha. Dacă pot, ascultați Acum râde, acum plânge, n-are poftă de mâncare, nu doarme, nu Și se topește cetopește pe picioare. Adevărat, dar de unde știți? Așa e că i-am aflat boala. om, ce, ce doctor minunat bine voi să vedeți ca să o pe fica mea. Acum nu pot am prea multe vizite, priviți vă rog agenda mea. La orele 16, Marchizul Rugiero La 16.45 La Contesa La 17, Cavalerul Roberto La 17.15 La Prințul Casimiro La 18, da, la Contele dacă, de al... da dacă ați luat două sferturi de oră de la Domnul Prinț de... Eu m-aș strădui Știți să, să, să fie spre folosul dumneavoastră. Da, Dar dragă, signor pantalone Sunteți atât de simpatic O clipă Să mai văd odată agenda asta da. Davazi la Controbeto, la, la 17.30, voi fi al dumneavoastră. Vă mulțumesc, fug spre casă, un singur lucru, vă mai rog. Da. Cum, cum se cheamă la ficei mele? Pe care n-a descoperit-o nimeni, sermana medicină. Voala se cheamă Vocator Flatulante Afecțio Mirachialis. Ce oh, Ce doctor! Vă aștept ilustrisime, domnule doctor! Mulțumesc! Sluga, domnule farmacist! Sluga! Sluga, Dumitale, signor Pantalone! <coughs> domnule doctor, Da. citit ziarul. Ascultați! Se bănuiește că marele han al tătarilor V-am tărit hotarele Bătrânul de... ține mult la fica lui Cum? Da, da, da, se bănuiește că mare Are bani de cheltuit? Da, se bănuiește E scrie o rețetă pe cinste Cum? Pe cinste mare han se va apăra Domnule Agapito, suferiți de tata de dă de De ce? Și Ce E E surzenie eu, surd, nu e adevărat. Aveți timp, anul atins! Mi-l-ai spart dumneata acum! Sinura Rosaura, astăzi arătați mai bine! Au, oh, Colombina, dămânale și... Oh, sinora, n-ați mâncat oh. nimic de ieri! Dacă nu... Doctorul Onesti a spus că dacă nu mâncați, vă îmbolnăviți cu adevărat Doctorul Onesti Bun doctor, bun doctor Vă veseliți numai când îi auziți numele Ce frasnică Ce-ți trece prin cap? Eu cred că tot răul dumneavoastră este din dragoste Mă pasă. să sunt fericită, signora, vă văd Tot mi-e rău, mi-e Signora Rosaura, o să vină doctora și o să melecuiască a venit seniora Beatrice Prietena voastră pauțință Păi <laughs> pace, seniora Rozaura Rău, foarte rău, seniora Beatrice da. Da. Și totuși nu arătați prea rău N -n Mi se tăie respirația okay. Seniora Beatrice, puștiți un scaun Dar... Vă rog, stați Da, da Signora Rosaura, să vă pregătesc o supică Nu, no, nu pot oh, nu. O, dar m-a recomandat-o, doctorul Onestic Da? Bine Sigur. Mă voi sili să mănânc puțin Prea bine, prea să puteam prea prea bine. Ce vi se trage răul ăsta, signora Rosaura? Vai, nu știu, signora Beatrice mm? Mă topesc, vă sunt cu ochii Luați doctorii? O, oh, da, am înghizit o farmacie întreagă <laughs> Știți care ar fi cel mai bun lac pentru dumneavoastră? Care? Sați Mă face să râd Sați mă face să râde! signora Beatrice Bună noastră dispoziție îmi face bine iată pe, signor, pantalone oh. Sr. Pantalone! Copilul îmi trate sens mai bine, dragă a i, Ai, e inima! Ai, nu e, mai spune! Ia-l dacă, uite să vedeți, mea, e tocmai oh. rău ce să faci! Sr. Pantalone, trebuie să vă gândiți serios la sănătatea Sr. Rozaura, să știți! Păi oh. da, păi am cheltuit o groază de bani pentru ea și sunt în stare să dau tot ce am, numai să o văd <gătării> Dar nu le doctorii are nevoie, Sr. Rozaura! Da, de ce? E ascultați de un soț da, da, da. signora Beatrice, nu știți ce spuneți S-o mărit? Cum? Cool. Ca să o omor? Păi dacă pleacă de lângă mine, cine mai are grijă de ea? nu e așa că vrei să rămâi lângă tăticul tău? În sus, Mielău, mor! Văd! Hai de ce-mi fac săruble. Săruble, bune să-l să desfățat. Hai de să Hai de-mi... Miroase, miroase, miroase. mea Uite, uite, a deschis orii! A deschis nu vreau! Nu! vreau! Haide, haide, de Dacă nu mi-e coameni... V-a prescris-o doctorul. Da... Atunci am să mă străduie să mănânc așa, câteva lingurițe Așa, așa, așa, vedeți, vedeți, vedeți mănânc. Mănâncă pentru ca să-i facă plăcere tatălui ei Nu, nu mănânc, Sineu, da, Rozaura se supără dacă nu mâncați da? se supără. bine, am să mănânc așa. Bravo, bravo Doctorul Onestei are să fie foarte mulțumit a, a, a, Nu crezi ia uite ce râde Râde Știi cu la mea Văzând că doctorașul acela Onesti Nu te vindecă Eu m-am gândit să-l schimb Am găsit un doctor miraculos Mi se face rău ce cu tine? de aici? Se pânăște-te de brațul te tău Nu mai vreau să știu de niciun tată Nici de mama, nici de tată Nici de... M-a apucat tremur Sunt aici Plecați Rumbine ajută-mă Pă da, rog, seniora da, triceva! Tatăl tău e lângă tine! El n nevoie de dumneavoastră, senior pantalone! Doctorul Onest este mai de folos! Sigur, sigur că da! O să-l chem pe doctorul Orhete, pe doctorul Burapi, pe toți doctorii din oraș! Săpâne, dumneavoastră vreți să se însănătoșească? Păi cum să nu vreau, mai e Atunci am Auzi, dacă măritișul ar fi leac pentru toate relele oh, dacă măritișul ar fi o doctorie amară Nu s-ar doctorici cu el atât de am auzit, <fixi> am auzit că doctorile amare fac bine la stomac <laughs> <fixi> Brica asta de vițel mi-a mers la inimă. De cum l-am sărit pe doctorașul meu, mi-a venit pofta de mâncare. Acum e sete. Opa, vine cineva. Să ascunde grabă resturile, n-ar vrea să afle că am mâncat. Rădă, signora Rozaura, nu vreți să mâncați ceva? Ah, nu, nu-mi nu e foame. O, oh, signora, dar nu puteți trăi fără să mâncați și fără să beți. Ca să vă fac pe plac o să beau ceva Un păruț cu apă Da, nu, nu, nu, nu. Puțin vin? Da. mă face rău Ce o de ceai Nu-mi place Vreți vin de cipru? D -d -d Da, vindeciplu, da. da Bravo, bravo, nu mai, de, nu mai de Vreți să vorbesc în taină cu doctorul Onesti? Vai, seniora Beatrice, nu oh, Ar fi în interesul nostru În interesul meu? Ca să mă vindece? Da, sunteți mulțumite? Vă faceți cum credeți, da? Da, cred că i-am dibuit boala. Și le. Am adus vinul. O în fie sănătatea fie, da? doctorașului. Da, în sănătatea lui. Jeff! Ce avea Ce aici? Și ne dă un pic de viață, vin de Cipru. Vreți să mă omorâți fetița? Da, Vreau să spun eu, dar A venit doctorul Onestiu! Ah? Ce ți-o frică tu, doctor? Nu te teme, copii la mea, vom face un consult Luga <fie> dumneavoastră <fie> Domnule doctor, de norocire <fie> doctor. Ce, ce aveți, signora Rozală, oh, ce oh. este? Ah, ba, nu știu, mie sete, teribil de sete Pe, Dacă e sete, dați-i să bea, dați-i ah. să bea aici. Eu ui, cunosc suferința, domnule doctor Da? Oh. Nu ei ar trebui să se mărite, da. nu? <fie> <fie> Colomina, adu' aici o carapă cu băutură aia pe care am adus-o eu mai devreme. Mai de la farmacie. E da, un lang minunat. Hai, adu' aici. Mi-e teamă că nu o va lua, dom'le doctor. E, cum? O vezi lua, seniora Rozaura? O voi lua, dacă spuneți dumneavoastră. Veți? Dacă bolnavul are încredere în doctor, se vindecă mai ușor, nu? Hai. Poptiți? Poptiți. Așa. Hai, Rozaura. Ia, din băutura asta întăritoare. Mulțumesc. Oh. Poate că ar fi bine să vă căsătoriți. unde când se va afla că sunteți sănătoasă, tu vor curge pețitorii. Băutura asta mi-a dat viață. Da, este un medicament miraculos, așa este. O să afle ea că e apă de fântână. Extraordinar! Da. Doamnele pandalone! Pantaloni. Doamne da, da, ce se întâmplă? Pot să vă dau un sfat? dar spuneți-le, doamne, doctor! o hai. Nu, nu, deloc, deloc. De Mi-au spus așa și alții, dar n-am crezut. Poate că într-adevăr trebuie să mărit. <coughs> Copila mea, te simți mai bine? Da, tată, <hie> mult mai bine. Ia, -a -a, ce spune, draga mea? N-ai vrea tu să te măriți? Nu, Uau, ticui, dacă e așa, dacă e așa, află că signor Lelio Ardente ți-a cerut mână. Dacă ești da. sănătoasă, am să spun da și te a nu mai pot, nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu mea! ai? mea, ce nu Ce nu nu Ce nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu nu Aș vrea să vă vorbesc între patru ori, dar mai târziu, târziu. E o boală pe care N-o pricep ce face. Eu înțeleg, da? O să zic niște domn care întreabă de dumneavoastră. Cine sunt? Tă... Nu, nu știu, cred că nici caiva scăpa doctor. Da. Spune-le că bine, da. Casa asta e mai rea ca un spital, o să le spun. Dragă domnule doctor, copilul da. meu se prepedește. Ce fac? Da. Dacă n-aveți nimic împotriva, vreau să o consulte și alți medici. Domnule Pantalone, dumneavoastră aruncați banii pe fedeastră. Nu-i nevoie de niciun consult. Cum? Nu e nevoie, nu e. dar e sângea din sângele meu. Duhă-se pe pustie și cață și negustorie. Vreau să aflu ce spun și ceilalți doctori. Bineînțeles că dumneavoastră rămâneți pe mai departe, doctorul Cazier, este madă, dar... domnule, Consultul este nenorocirea spun? Ori toți doctorii sunt de acord și e de prisos să-i sporiți, ori nu sunt de acord și bolnavul dă ori Foarte repede. Dragă, domnule, doctor, vă rog, lăsați-mă această mulțumim. Aveți încredere în mine? Aveți încredere? Păi, Atât am... lăsați-mă să fac tot ce crede cuvință. Dacă nu, luați-vă al doctor. Dar am încredere în dumneavoastră eu, însă nu mi-ați spus niciodată de ce boală suferă fica mea. Vreți să știți? Păi da, spuneți-o dată. Mai aflați că este mai sănătoasă decât dumneavoastră și decât mine la un loc. Cum? Păi ce asta e Floare la Eu Vă vorbesc ca un om cinstit. Nu mai aruncați banii pe doctor și doctori. Fata nu are nimic. Cum, dar chiar dumneavoastră i-ați dat o, o, o licoare întăritoare. Da? știți ce era? Apă de fântână. Ce? Da, da, da, da. Născucir, da. Eu, Doar a adus-o în simțire da, Pentru că nu are nimic de asta da. Da. mi să ascult și părerea celorlazi doctor nu, vă, rog, vă rog, sunt oameni ce da, bine, cine sunt? Doctorul Bonatesta și doctorul Merlino Malfati <laughs> Sacul și peticul Un șarlatan și un ignorant a, a, ei, da, ce, Aveți ceva împotrivă să faceți împreună un consult? O, nu, eu stau de vorba cu oricine Fie ce o fi, să o facem și pe asta Vă așteptăm bine. Hai, fica mea, hai să vedem ce au să spună pre cinstiții doctorii Da, se ascultăm pe toți Dacă mă vor ucide, nu se știe care din ei a făcut-o Hai, te bine, draga mea, ei au venit să te vindece Domnilor, doctor, luați l da, da, da, do Să-i luăm sânge Domnule Tarhinio dacă va fi nevoie, vă vom înștiința. Vă rog. Domnilor, da, da. fica mea este volna. Vă rog să vă spuneți în ce lapta la Domnilor colegi, da. eu sunt medicul curant al casei. Vă rog să-mi permiteți să fac eu istoricul bolii. Spuneți, spuneți, domnule. Să vedem dacă ceea ce o supără este o durere fizică sau una închipuită. Plăzbuirea minții ei acuză trei efecte vădămătoare. Insomnia, lipsa poftii de mâncare și respirația grea. Bolnava nu are postă de mâncare pentru că agitația suflurilor agită cu violență fibra și, vedeți, produce o ardere incompletă. greutatea Da, dar greutatea în respirație nu este provocată nici de abundența sângelui, nici din pricina cheagurilor, deoarece pulsul normal dovedește că nu sunt alterări în fluide și nici confuzie în solide. Sigur, lucru confirmat de altfel de ușurința cu care bolnava plânge sau râde. efectele ale vișcerelor superioare, adică decontracția și dilatarea plămânilor. Nu totdeauna. Da. Da, mă rog, acest lucru trebuie să se facă prin cunoașterea cauzei, a ideii fixe, sprijinind o în dorințele ei, dacă sunt posibile, sau corectându-le de sunt altfel. Mă bizui pe încercata dumneavoastră pricepere, domnule. Cum doctora, și-a dat seama ce boală Doctorul Onest, o ține și că fică mea e nebună Dar s părerea dumneavoastră, domnule Malfati? Eu sunt într totul de părerea doctorului Onest. Dacă dumneavoastră aveți încredere, doctorule Malfati, apoi eu n-am Poate că ar trebui să-i luăm sânge Termină, da, domnule Tarchino, termină Explicați-vă, doctorul Monatesta Desigur, permiteți-mi să iau pulsul Da, da, oh, sure. Doctor Emanfati, ascultați acest puls. Oh. Credeți că e un puls normal, domnule e. Malfati? Nu mi se pare, doctore, bun testa. Deci, mi? cu pulsul stăm rău. Foarte rău. Ah, Iertați-mă cum într-o clipă, să se fi schimbat pulsul. Îmi dați voi, signororor Răzaura, să vi iau și eu. Cu mare plăcere, da. doctor onesti. Yes. Bate, bate, bate, bate chiar foarte bine. Mai regulat nici că se poate. Domnule e. Malfati. încercați, vă rog. Da. A Așa este. Bate ca un ceasurnic. Da, vreți să vedeți și dumneavoastră, doctorul L-am luat și bate prost, domnule. În urma observațiilor metodice pot formula atât diagnosticul cât și prognosticul acestei boli. Si sufecerit medicus acognoscendum suficit etiam acurandum. Minunat. Cum vă numiți, signora? Ceara face numele cu goala. Inter di Medicis nominum inquisitio omnia necesaria. Iertați-mă, doctor de bună atestă, inteligitituri de nominibus rerum non personam. Da, uh, mă rog, sunteți o fire veselă sau melancolică, signora? Acum râde, acum plânge. Da, uh, risus especies uh, convulsionis sunt el spasmi convulsivi, da, sigur, convulsivi. Uh, uh, Risu fără motiv... Uh, provine din uh, precordium inflamațiune. Atenție! relele care pot atrage formarea unui tiag sunt fatale. Dar, domnilor, trebuie să-i luăm Da, Termină, dar, cine Signora Rozaura, n-am mâncat ca să aibă convulsii. Asta așa este, nu are convulsii. Acum râde, acum plânge. Dar lacrimile sunt efecte patematice. Provenite de la sânge Așa e, așa e, de la sânge Nu, nu domnilor, nu, lacrimile sunt Ex oculorum glandulis prorumpens, rezultatul al unui sau dureri Da, și asta e într -o tot adevărat Sau tristețe e, sau durere Nu. Pro, uh -huh. Doctorul Malfati de acolo Cu orice se spune Da, uh, să vedeți, uh, mă lăsați puțin Aveți poftă De mâncare, signora? Nu, doctore bună atesta! Aveți o prea mare afluență de sânge Care nu permite digestia Atenție Să-i luăm sânge Termină, Targino, Terminată. odată mă domnilor, dar abundența sângelui Se poate constata prin puls Ori pulsul, signor Rozaura. este perfect normal, nu? Cum așa? Pulsul e în continuă fierbere Sigur, în continuă fierbere Dar eu vă spun că pulsul este normal În ce părere aveți, doctore Malfat? Normal, mai mult decât normal, doctore Onestu Turat să mi se tot ia pulsul Ajunge Nu vreau să vă mai aud Discutați, consultați-vă între dumneavoastră Nu vă mai au în seamă și nici nu vă cred A, Am zis Ce, ce spune signora, nu mai luați pe nimeni în seamă? Ba da, doctor onesti Pentru dumneavoastră am toată considerația Și dacă ați proceda și dumneavoastră la fel Poate că ne-am simțit mai bine amândoi Domnilor, bună ziua Bună ziua am... Poftii m-a plecat Doamne, ce a zis? Poate că n-am înțeles bine. Domnilor, să ne înțelegem. Nu suntem de acord în ceea ce privește diagnosticul, deci nici în ceea ce privește tratamentul. Eu afirm că boala fetei e gravă. E gravă, dar nu mai pot zăbovi nicio clipă. Contele mă așteaptă. Dar care e concluzia, domnilor doctor? Aceea pe care v-am spus-o înainte de consult. Senior pantalone... Omagiile mele! Sluga dumneavoastră, doctori Bonatesta! E târziu, știți? Târziu, târziu sunt așteptați! Plătiți onorariul doctorului Bonatesta! Fiți generos! Cum să plătesc mascarada asta? Cu atât mai rău pentru dumneavoastră, v-am prevenit! Vă mai pot fi de folos cu ceva, domnule Pantalone? Primiți-vă rog asta ah, Vă sunt foarte îndatorat uh, Și fica mea? Voi mai trece pe aici E nevoie de un tratament îndelungat uh, Un uh, foarte îndelungat uh, sti, uh. Stima eu. Sluga dumneavoastră, signor Pantalone Cu plecăciune, doctori, mă uh, Știți, m-aș duce și eu după trebuie da, da, Plătiți-l am... și pe asta, plătiți -mi. Păi de ce, pentru că a fost de acord cu ceilalți L-ați chemat, plătiți-l uh, poftiți Poftiți să aveți pentru o ciocolată. A, vă rămân îndatorat. Mie mi-a dat mai puțin. Ce credeți despre fica mea? Au urmat sfaturile doctorului Onesti. Nu va greși. La revedere, sluga. Și, totuși trebuie să-i luăm sânge. Sluga, signor pantalone, sluga Sluga dumneavoastră, domnule Tarchini Ce mai îi porunciți? Vă rămânem datorat. Da, da, așteaptă și el banii Păi pentru ce? A spus tot timpul sânge, sânge, trebuie să-l plătiți Dacă va fi nevoie să-i luăm sânge, vă chem eu Trebuie să-l plătiți, e chirur Uf, da. plătesc, uitați-o monedă, domnule Tarchini Vă mulțumesc, vă mulțumesc și să știți, dacă nu vreți să-i luăm sânge, îi punem ventuze sau o libită Sau îmi luați mie sânge sau <laughs> Uite de... ce da. recomandă să. Să la dispoziția dumneavoastră, doctore Onesti Da, pentru vizita aceasta nu vă cer nimic, signor Pantalon. Cum se poate? Și totuși m-ați îndemnat să-i plătesc pe doctorea da, ăștia Da, lor le se convine o astfel de plată pentru că trăiesc din înșelătorie Eu mă mulțumesc cu câștiguri cinstite Părăpeți, signore pantalone, fica dumneavoastră nu are nevoie nici de doctor, nici de doctorii, ci de soț. Eu i-am aflat boala. Rămâne ca dumneavoastră să-i găsiți leacul. Cu stima. Cum, fica-mea, să-mi dea bătaie de cap de geaba? când am spus de măritiș, era să ce apuce dam blauă. Nu. Doctorul este e prea tânăr, spune prosti. Pe când doctorul bun atesta, he, he, se vede că e mare. Ce să mai vorbim, vorbește numai latinește. <fie> tinește. ce plăcere! Trebuia să vă vorbesc între patru ochi. Acum e momentul. Signor, pantaloni, vreau acasă. Da, cu plăcere, signora Beatrice. Sunt gata să vă ascult. Ei bine, aflați că signora Lozaura este îndrăgostită. Ah, da, da. Mi-am dat seama. <gânt> Dar știți de cine s-a îndrăgostit? Ah, nu, nu știu, signora Beatrice. De dumneavoastră, doctore onesti. Cum? V-a mărturisit ea? Oh, nu, nu, nu tocmai, dar nu mi-a fost greu să văd ceea ce biata copilă nu îndrăznea să mărturisească. Deci s-a prefăcut bolnavă pentru a nu dezvălui pasiunea e, ei, tocmai, da? mai tocmai, din dorința de a primi vizitele dumneavoastră ca doctor. Da, aia, vizitele mele dădeau apă la moară pasiunii ei, nu? E, și acum, ce aveți de gând? Hă? Bineînțeles, nu mai văd. O urâți atât pe signora Rozaura? Nu vă pasă nici de averea lui pantaloni? Pantalone? O asemenea avere nu e de disprețuit, dar eu am fost chemat aici ca doctor, nu ca ginele. Puteți fi și una așa, dar de dumneavoastră depinde. Nu, signora bioteci, nu, nu, biotice, nu, nu-mi nu permite. Sunteți împotriva căsătoriei? Nu, nu, nu, din potriva, din potriva. Stimez familia și știu că ar fi bine să-mi găsesc o soție Asta, da. Aceasta pare o partidă bună. Excelentă, dacă lucrurile n-ar fi atât de complicate. Adică? Adică eu să-i cer mâna, iar, signor Pantalone, să nu fie de acord. Vă temezi de un refuz? Da, pentru că eu nu sunt un om bogat. Apoi se pare că și-a dat cuvântul în oarecare domn Lelio. E, mă, rog, mă rog, în sfârșit, pentru că și-ar putea închipui că m-am strecurat în casa lui pentru a-i seduce fica. Prea multe scrupule, domnule doctor. Nu mă las orbi de interese. Viața, signora Rozaură. O să moară de durere? Nu, nu, nu. nu. Din dragoste nu se moare. Nu o să mai calcă aici. Peste o săptămână mă va uita și se va căsători cu primul bărbat care iese în cale. Vă o să vedeți astăzi pentru ultima dată, Imposibil. Nu? Vă mulțumesc, signora Beatrice. Oh. Asigurați-l pe signor Pantaloni că fica lui e sănătoasă tun. Cât despre mine, eu pun cinstea mai presus decât o șansă îndoielnică. Dacă voi găsi calea onestă pentru a cuceri inima signorii Rozaura, voi ține seama și de frumusețea și de averea ei. Două bogății care te încântă numai dacă le dobândești în mod cinstit. Fai de cel care se ostenește să le obține pe nedrept. Cu stimă, signora Beatrice. Ah, signora Beatrice! Ce mai face fiica mea? Ei, cum o știți, Pantalone? Nu l-ați întâlnit nu, pe doctorul Onesti, tocmai n-a ieșit? Nu, nu l-am întâlnit pe doamna Beată, ce am venit pe scara de serviciu. Spunea că refuză să o mai consulte pe signora Rozaura. Da, foarte bine, foarte bine. Să nu mai el, nici de malfati, nici de alți doctor, Gata. Bravo, nici nu-i nevoie. Dar nașul da, meu mi-a vorbit despre o femeie care prepară o alifiri, Te ugi cu ea pe talpa și te vindești de orice boală. Nu vă încredeți în vrăjitoare și doctoroaie. Ar merita să fie ce Da. Da, atunci mai știu eu un alchimist, unul care face leacuri, ce nu se află în spice. Nu fi un șarlatan. O, așa, femeile se gândesc doar la rău. Vă vorbesc pentru binele dumneavoastră și al signorei Rozaura. Da, vă mulțumesc e... pentru dragostea pe care o arătați spițerii mele, dar știu mai bine ce trebuie să fac. A... Signora Beatrice. da. da. Vă să mea. Ce dorește fica mea, Columbina? Cum se simte? Spune că vine îndată. Nu de dumneavoastră are nevoie, signor Eu sunt tată. Tată, tată, dar o vrea pe signora Beatrice. Cine acum. A aflat că ați vorbit cu doctorul ei și e curioasă să afle ce v-ați spus. Să chem pe femeia aceea cu sau pe alchimist. Unul din doi trebuie să vină de haca acestei boli de care suferă fica mea. Se poate, senior Ah, Domnule, a capit -o cu plecăciunea. Ce spuneți? Cu plecăciunea, doamne. Ah, da, da, stima. Da. Ce mai face, signora Rozaur? Foarte rău face. A, îmi pare bine. A, ce vă bucurați? Da, seniorul Pantor, mă bucur că e mai bine. Ce, da? Dar e rău, domnule, e foarte rău, auzi. Ah, regret? Ah, surdu, surdu, asta ăsta, scoate sufletul. Cum a pus consultul? Ah, cum, cum, n-au căzut, de acord Da? Da? Bravo! Bun tratament! Nu, domnule, nu s-au înțeles Nu-ți pasă, îmi spaceți din pante! E păi dacă sunteți surd! Eu sunt! Da, sunt! Au surd. un de unei furnici! E, frumoasă reclamă! Tocmai eu care vând are fie pentru surzi! Iertare, e sur și nu vrea să le cunoască! Și acum ascultați-vă! Vă dau pentru fica dumneavoastră niște chinină Da? Ei, boala ei nu trece cu chinină Cine trece? Chinina! Nu ajută! Atunci, un purgativ. Acid de potasiu? Nu, acidul de potasiu nu merge cu chinină. Sunt medicamente contrare. Păi, nici nu vreau. Eu aștept un alchimist extraordinar. Cum? Un anunț mortuar? Nu, un alchimist. Un alchimist? Înțeleg, înțeleg. Așa niște impostori. și șarlatan. Cu câțiva bănuți, eu îi umplu o carapă cu spirit aromatic, iar el o vinde cu câțiva. Se-i de aur, ca balsam. Deci, și cu și cu fica mea ce faci? Da, și cu va mea ce faci? Deci, Marlehan, a tatarilor, îi înțelegeți? Îi înțelegeți? Ce Ce Ce e acolo? Ce ai cu ei? Ce ai cu ei? Fii ce meri rău! Ada, da, chinină! Chinină! Bă, nu, fug la ea! Viața Rozaura. Acum chiar că nu mai există leac pentru boala ei. Dragă, signora Beatrice, nu trebuia să-i spuneți că doctorul Onesti nu mai vrea să o vadă. Ascultă, Colombina, eu sunt femeie, dar n-am năravul Aveți în schimb un altul. Nu vă puteți ține gura. Ce ce face? Iată, e leșinată. Vai de Domnule Agaptino, domnule farmacist! De aici? mi-a leșinat. Am înțeles. Nu-și vine în fire. Am înțeles. Ajutați-vă! Chinina, să-i dăm chinina. Ce chinina nu vedeți că nu poate să o iau? da Dar lăsați pe mine! Unde vă duceți? Mă repet până la farmație. O să-i punem o Uite, uite, uite, uite mă întâlnă, îndată! Ei, fire! uite, uite! ia. Copilana! Copilana! <risos> Onde é o aflo? Ajuda-te-me a sorrida. Ojo! Doctor? Doctor, Vrei, doctor? Vrei, doctor? Vrei, doctor? Ce aduc eu, doctor, acum? eu l vreau pe doctorul Onestii. Bine, îl caut eu, îl caut eu, Onestii. Dar dacă nu-l găsesc, aduc eu. No. Să vire, doctor, hai, să vire agapito. Farmacist <laughs> și chimicii, să iați și alchimiștii și femeia, și alchimia, să vire tot. Sărmanul, <laughs> signor Pantalone, durere l-a scos din minți. <laughs> Senora, da? E adevărat că doctorul Onestii nu mai vrea să mă vadă. Așa a spus? Oh. Iar leșină O să vină, sigur o să vină. Mi-a spus că o să vină. Da când? Atenea, ori l-am întâlnit pe stradă. Ați auzit seniora Beatrice, doctorul Onestie vine. Spuneți da, seniora Beatrice. E, da, da, da, o să vină. Dar nu păreți convinsă. Ei, dar vă spun eu că o să vină. Dumneavoastră nu credeți signora Beatrice. Ba, ba, ba, da, și eu cred că o să vină. parcă mi-e mai bine. A, ah, bună ziua, signora. Cu găduința lui signor pantalone mă înfățișez înaintea dumneavoastră. Ce vreți? Ce doriți? Am adus niște picături miraculoase englezești. Luați-le! Luați-le, signora Rozaura, vă veți simți mai bine. Vă rămân datorată, dar nu le vreau. Ei, signora Rozaura, știu eu leacul pentru boala dumneavoastră. Nu știți nimic! da, bă, da, va ar trebui un soț Tatăl meu a făcut o greșeală, îngăduindu-vă să veniți aici Picăturile englezei sunt un pretext Eu o să îi îndrept greșala prin faptul că nu vă bag în seamă Bolnavă, bolnavă, da, cât spirit Dar știe când și ce să spună Boala nu mi că să-și folosească limba, așa cum se cuvine o, Oricum v-ați cu mine, voi îndura punând totul pe seama bolii îl aștept pe signor Pantalone. Nu-i nevoie. Îi voi prezenta tatălui meu scuzele dumneavoastră. Dragă domnule, când o femeie spune unui bărbat că vrea să rămână singură, bunele maniere cer ca el să plece. O să învăț bunele maniere de la tine. Ah! Iată-l pe domnul doctor. Doctorul Onesti? Nu, doctorul Bunatesta. Ah. Bună ziua la tatăl lumea. Bună ziua. Din fericire, signor Pantalone, m-a găsit la timp. Nu vă las eu să muriți. Cum vă simțiți? Vă ia cu căldurii? Mișcă. Nu răspunde și a pierdut craiu. Nu mai vede, nu mai aude. Am spus eu că boala ei nu-i joacă, iar doctor Onesti spunea că are pulsul normal, halal, doctor, sărmana medicină. Înainte de venirea dumneavoastră nu era atât de rău, doctor Ebonatesta. Normal, boala se agravează cu fiecare clipă să-i vedem pulsul. Unde e pulsul? Nu-l găsesc. S-a oprit. Repede, hârtie, toc și călimară. Da Picăturile în englezești nu ar fi mai nimerite. Pungă tot ceea ce nu prescrie doctorul e o travă. Știți, domnule doctor, da. poftiți. Hârtie, călimară și pană. Așa, asta... stai, să... stai și să scriu rețeta. Recipe margaritarum et perlarum anadracma stres. Sacari albi uncea stres slove in aqua melisi, quantum suficit. Scrie tu, scrie tot, nu se doctorii. Sluga? Sluga! Nou? Signor pantaloni venit la farmacie să mă caute și iată mă doctor V-am spus, doctori Malfati, că boala se va înrăutăți. Oh, p și eu am spus la fel. vă amintiți -am domnule Leelio, nu? V-am spus și dumneavoastră. Da, da, da. Luați da. pulsul, da. doctori Malfati. L-am luat. Oh, ce puls! S-a oprit? Oprit. Sare. Sare. Este un puls simptomatic. Așa, doctore, bună simptomatic. Uite, i-am scris rețeta asta. Sunteți de acord, doctore Malfati? Da, Margarita. Darum, da. la la cum nu se poate. Mai bună, doctore, bunatesta. Repede, repede la farmacie să o prepare. Da. Da. Iată-mă! Da. da, dumneavoastră ce poftești? Sunt chirurgul Tarkinia. M-a trimis, pantalone. Uh, uh, poate uh, că trebuie să-i luăm sânge Dumneavoastră, faceți-vă meseria Noi ne facem pe a noastră da. Unus viscve in provincia sua Da, domnule, in provincia sua ah, Iar bolnava, bolnava poate să moară da. Poptis, da. De, de ce ne da. veniți Să Ce nevoie aveți de mine, signor Pantalone? Fica dumneavoastră este îngrijită de doctor renumiți. ce e cu fica mea? Ce-i ce a pierit graiul? Pulsul sare Are pulsul simptomatic Sânge Ai. Trebuie să-i luăm sângea! Cum și a pierdut graiul? Așa, e priviți -o. Nu știu ce să mai cred. A, signora Rozaura! Da, vă ascult! Vorbește! Doctora, Onesti. Cum vă simțiți, signora Rozaura? Cum... Binișor de ce spuneți că nu vorbește? Vorbește, nu? Din dată ce a încetat paroxismul, criza s-a îndulcit hmm. Subita morbi, in melius mutată mutat. Din dată ce boala s-a modificat, trebuie să apelăm la alte leacuri Desigur, la alte leacuri Cred că trebuie să-i luăm să-i... Domnii, mie, domnii mie, să facem ceva, să-mi îngrijim, să-o salvăm Să-o salvăm, hârtie Pană și calimară, vă rog Pană și calimară. Pană și hârtie și Ce? Ce ai făcut? Toată-și este. nu spuneți nimic. Signor pantalone, unul scrie rețete, altul vrea să ia sânge, altul să-i pună cataplasme. Să vedem mai întâi ce părere are signora Rozaura, nu? Îngăduiți-mi să vorbesc în numele ei. Da. Vorbește, signora Beatrice. Eu n-am curajul să o fac. Domnilor. Rupeți rețetele dumneavoastră Voala, signore Rozaura Este pasiunea dragostei Signora Rozaura Mărturis-i statului dumneavoastră totul Trebuie să spun adevărul Trebuie să scap De roul ce mă apasă și de doctorii Care mă torturează Mă torturați Iubesc Îl iubesc pe doctorul onest L-am cunoscut și m-am îndrăgostit De el, dar n-am îndrăznit să-i spun asta e toată suferința mea. Mm -hmm. Domnilor, ce tot vorbiți despre puls, despre crize, despre paroxism? Când unul născocește ceva, celălalt îi când cândă-n strună. Mm -hmm. Tată, ți-am ce ce -am arătat care este suferința mea, dar și lacul ei. Mai mm -hmm. ai să mă îndeplinești dorința. Dacă mă iubești, Țineți cuvântul. Nu am înțeles. Pot să plec cu picăturile mele englezești cu tot. Ce a spus? Nu, nu, nu, nu, da, nu percep nimic. Am auzit eu bine, viica mea s-a îndrăgostit de doctorul onesti. Jur că niciodată nu i-am dat vreun semn din care ar fi putut să înțeleagă că iubește. iubesc. Dar eu știam. Chiar astăzi i-am spus doctorului Onesti că signora Rozaura îl iubește. Iar el, ca un om cinstit, este, n-a mai vrut să calce pragul acestei case. Eu, bărbat, înțeleg și cu judecat. Ce tu spune? Ah, nu mă mai bateți la cap. Nici eu nu înțeleg nimic. Domnilor doctori, am aflat în sfârșit boala de care suferă fica mea. Așadar, de azi înainte, nu mai am nevoie de dumneavoastră. Dacă fica dumneavoastră e nebună, nebuni suntem și noi. Eu nu greșesc niciodată, domnule. Pulsul era în salturi și simptomatic era coagulare. O fixare ce duce la lipotimie, fie o sincopă, este soluție natura. Încetarea mișcării organismelor cuprinse în cavitatea toracică se datorează impacienței căsătoriei dorite, așa cum spune Hipocrate experimentum falax et judicium vero dificile, adevărat că bolile femeilor se sepius vocantur opropius medicorum. Vă rog foarte mult! Vă rog, nu accept să fiu contratist. Ce spune? Ce tot spune? Sunteți surd, domnule Agapito? Eu surd? n vorbă. Signor pantalone, signora Rozaura s-a însănătoșit, dar nu mă vrea. Înainte nu puteam lua de soție din pricina bolii Acum din pricina leacului pe care și-l-a găsit singură Sluga dumneavoastră, domnilor Sărătos, signor Leliu Domnule doctorul Nest Deoarece fica mea vă iubește Vă dau mâna ei din toată inima Vă sunt recunoscător N-aș vrea să credeți înseamnă, că... Nu, nu, nu, cunosc acum caracterul dumneavoastră Mă adresez, signor Erozaura da. Rugându-o să nu refuze mâna pe care i-o întind. Ați pus capăt suferinței mele? Odată cu mâna am redat viața, așa că primesc cu bucurie. Mulțumesc. Senior Fantanoi, mai aveți nevoie de cataplasm? Să pui cataplasm unei femeile și nate. Dacă mă pricep. Dumneata, domnule farmacist, ești un adevărat pericol pentru sănătatea oamenilor Va trebui să închizi farmacia, gata, s a terminat Să nu fiu special? Nu, nu, nu mai e ce căuta în această breasă, gata Mă bucur, mă bucur O să am timp să-mi citesc griarele Marele al Fica mea, te simți? Ceva mai bine, dar încă nu de tot. Nici o grijă, domnul doctor, o să-și ducă la bun sfârșit tratamentul <laughs> Rămâneți cu bine, signora Rozaura Vă văd mulțumită și voioasă, așa că mă pot întoarce acasă <laughs> Vă rămân îndatorată pentru prietenia pe care mi-ați arătat-o Acum am învățat și eu cum se câștigă un soț Cule, și cum Da, da, da. Femeile învață repede asemenea și retlicuri. Aș vrea însă ca din întâmplarea aceasta să se înțeleagă că multe rele vin din închipuire. Că există întotdeauna impostori și ignoranți. Dar să știți că doctorii pricepuți, sinceri și cinstiți sunt mult mai numeroși.